Sveriges Radio Jag måste tro För jag såg dem ju Och jag vet ju vad jag såg I mitt jobb måste vi förhålla oss öppna inför folk Berättar för oss Vårt jobb är inte att döma Vårt jobb är att komma fram till sanningen Du lyssnar på ufo potten jordiska berättelser inspirerade av verkliga händelser- med mig, Moa Gammel. Det här avsnittet handlar om Amy- som blev bortförd från gården Whispering Wind- Min fru! Lugna ner dig. Ni måste hjälpa mig! Klockan 23.40 den 4 oktober 2001 ringer en 39-åriga Keith Rylands till polisen och anmäler sin 22-åriga hustru Amy saknad. Hon ska ha försvunnit spårlöst från parets egendom. Gordon Whispering Wind en farm i Gundaya, Queensland, Australien. När polisen kommer till platsen får de höra en märklig historia- om vad som ska ha utspelat sig tidigare den kvällen. De träffar Keith och kompanjonen Petra Heller- som är 35 år och bor på gården tillsammans med paret. Ja, nu är de här. Ja. Är på att utveckla Whispering Wind i en vingård. Jag, jag, Amy och Petra är partners. Keith berättar att han och Petra- gått och lagt sig i sina respektive rum- Amy stannade uppe. Hon brukar göra det. Hon såg på tv i vardagsrummet. Någon krimserie. Keith och Petras sovrum ligger intill vardagsrummet. Ungefär klockan 23.15 vaknar Petra. Jag vaknade av ett starkt, väldigt märkligt Ljus utanför dörren. Petra går ut i vardagsrummet. Och där såg jag en ljusstråle som kom in genom fönstret. Och i den strålen såg jag Amy. Det var, det var helt obegripligt. Men hon liksom drogs ut av den här ljusstrålen. Det ser ut som att hon sov. Ljusstrålen ska ha kommit från trädgården på baksidan av huset. Och jag tittade ut genom fönstret. Och där eh, såg det ut som ett rymdskepp. Som hade landat där i trädgården. Hetra skriker som svimmar. Det var bara helt fruktansvärt. Hon fortsätter skrika Jag försöker förstå vad hon, vad hon sa Och jag Hittade inte dame Jag sprang runt på hela gården Och skrek Och till slut blev jag bara helt galen. Jag flippade ur Petra. Petra på riktigt berätta vad som hänt jag... Ring polisen Vilka Till slut började jag förstå Vad Petra säger Att hon är borta Då ringer jag polisen Polismannen Robert Miragna- är en av de första på plats- ungefär en halvtimme efter samtalet- från Keith. Det var uppenbart att- eh, något inte stod rätt till- med Amy försvinnande. Jag var rätt övertygad om att- vi befann oss på en brottsplats. Petra och Keith måste ha gjort sig- av med Amy på något sätt. Det, det, den här historien om att- Amy blivit bortförd av utomjordingar- den den var ju bara för vansinnig. Polisen förhör Petra och Keith var och en för sig- för att försöka ta reda på sanningen bakom Amys försvinnande. Men deras berättelser förblir densamma. I mitt jobb så måste vi förhålla oss öppna- inför det människor berättar för oss. Vårt, vårt jobb är inte att döma någon. Vårt jobb är att komma fram till sanningen- Polisen undersöker också de bevis som finns på platsen, bland annat ett trasigt myggnät där ljusstrålen sägs ha riktats in i rummet, en söndertrasad gardin och en bränd buske utanför fönstret. Plötsligt avbryts polisens arbete på gården av ett telefonsamtal. Det har då gått tre timmar sedan Petra ska ha bevittnat Amys försvinnande. Samtalet kommer från en bensinstation från utkanten av McKay. Ja, det är en liten stad cirka 80 mil från gården där de nu befinner sig. Äh, ja. Ja, jag har en kvinna här som säger att hon är din fru. Amy. Amy? Kvinnan från bensinmacken berättar att Amy dykt upp på stationen smutsig, förvirrad och uttorkad. Ja, och jag, jag blev än en gång väldigt konfunderad. Det får jag säga. 80 mil. Det finns ingen som helst möjlighet att Amy skulle kunna ta sig- eller ha transporterats av någon mellan de här två platserna- under de här tidpunkterna. Personalen på bensinstationen ser till att Amy kommer till ett lokalt sjukhus- där hon senare förhörs av polisen- och det hon berättar för polisen gör inte historien mindre märklig. Det sista jag minns- det är att jag somnar framför tvn på soffan. Och sen när jag vaknade upp låga på en bår. I ett märkligt, rektangulärt rum. Det var ett märkligt, intensivt ljus där inne. Det tycktes liksom strömma från väggar och tak- jag var helt ensam i rummet. Jag ropade. Och så svarade en mans röst. Han sa till mig att jag skulle ta det lugnt. Och att ingen skulle göra mig illa. Amy berättade att mannen kom in i rummet. Han var slank- Kanske... 180 centimeter. Han var iklädd någon konstig form av heltäckande skyddsträckt. Och så hade han en svart mask för ansikten. Men... Det var något med honom. Som gjorde att jag kände mig lugn. Mannen förklarade för Amy att de ska släppa av henne på en plats inte så långt därifrån. De hämtat henne. Ja, han förklarade det med att det inte var säkert för dem att återvända till gården. Att det hade något med aktivitet att göra. Ja, jag förstod ju inte riktigt. Men sen minns inget förrän jag plötsligt vandrade omkring i bursen. Jag kommer ihåg att jag kände doften av havet. Men jag hade ingen aning om hur länge jag hade vandrat. Och sen kom jag ut på den där vägen. Och fick syn på bensinstationen. Jag var så otroligt törstig. Amy verkar inte ha något som helst minne av det som Petra berättat. Jag minns inget av själva bortförandet. Och jag minns inte hur jag kom tillbaka. Amy säger ha varit borta i flera dagar- trots att Keith anmält henne saknad bara några timmar tidigare. På sjukhuset konstateras det dessutom att hon inte ätit på minst två dygn- och att hennes nyfärgde hår hade hunnit växa betydligt mer än vad det borde ha gjort. Och så har hon små märken på höften och på hälarna- där hon hävdar att varelserna tagit prove på henne- jag tror att det var någon form av DNA-prov. Men de gjorde mig absolut inte illa. Proverna man tar på sjukhuset bekräftar också- att Amy inte varit berusad eller tagit några som helst droger. Polisen kör Amy från sjukhuset till ett motellrum- där hon får vänta på Keith och Petra. När de dyker upp- stänger de tre in sig och pratar länge om det som hänt. Senare berättar de att de fotograferade Amys märken och hennes hårutväxt- och skrev mängder av anteckningar. När affärerna sen öppnar på morgonen går de ut från hotellrummet- och köper tidskrifter med information om olika ufo organisationer samma eftermiddag kontakta Keith AFORN, The Australian UFO Research Network. Jag heter Diane Harrison. Jag arbetar för det australiensiska UFO-sällskapet. Jag fick ett samtal 2001 den 5 oktober. Och då var det Keith Ryland som ringde. Det har gått tre timmar och telefonen ringer. och Då befinner hon sig på en bensinmack långt härifrån- och jag förstår inte hur hon annars kan ha förflyttat så snabbt. Ja, jag pratade en timme med honom medans, och med Amy. Och då sov Petra. Mm. Han och Amy berättade för mig om fallet. Jag tyckte att det lät väldigt intressant och då kontaktade jag bilar. Mm. Och jag skulle precis uh, vara med i en uh, konferens om uh, intensiva ljusfenomen i samband med människor rapporterade bortföranden. Även Bill Chalker har nu ett längre samtal med både Keith och Amy från hotellrummet. Där Jern och Bill upplever att Keith är mycket angelägen om att få ut Amys historia i media så fort som möjligt. Vi försökte få Keith att tänka igenom vilka reaktionerna kunde bli. Alltså hur folk skulle kunna tänkas reagera på den här berättelsen. Men för honom så verkar det... Det är helt oväsentligt att ta fram bevis för att Amys och Petras historia faktiskt överensstämde med verkligheten. Bill och Diane bestämmer sig för att göra en utredning och att möta upp Keith, Amy och Petra som skulle stanna kvar i McKay. Den här gården, Whispering Wind, den låg ju på vägen till McKay. Så Keith ger Bill och Diane tillåtelse att först besöka gården för att undersöka platsen för bortförandet trots att han, Petra och Amy inte är hemma. Det var en granne som hade tittat till husdjuren på gården. De hade en pappagoja, de hade en hund. Keith hade sagt till oss att vi gärna skulle få släppa ut hunden- men att vi skulle ta det försiktigt eftersom hunden kunde hoppa och vara ganska vild. Och vid ett tillfälle såg vi hunden hoppa upp mot fönstret. Och det skadade myggnätet i det här fönstret- så det var ju inte helt otänkbart att, att skadan faktiskt kunde ha orsakats av hunden. Vi pratade med trädgårdsmästaren så sa han att solen mycket väl hade kunnat orsaka den här typen av skador och det tyckte väl vi också. Men vi stod ju där och vi hade en massa lösa teorier och därför bestämde vi oss för att åka till McKay och se den platsen där Amy hade släppts av. På vägen till McKay stannade Diane och Bill även till vid bensinmacken där Amy dykt upp för att prata med personalen. Hej. hej, Hej. Hej. Hej. det är jag som heter Dianne Ja, Diane hej, Emily. hej. Um, nej, men Det var ganska obagligt tycker jag. För att hon kom in och så var hon liksom lerig som att hon hade gått omkring där ute i börsen ganska länge. Uh, och så sa hon att hon var törstig. Så att hon verkade uttorkad. Och hon var faktiskt lite frånvarande tycker jag. Svårt att få kontakt. Bill och Dianne får också se bilder från bensinmackens övervakningskameror. Och förutom att Amy var smutsig så verkar hon klart vilsen och förvirrad. Hon verkar inte förstå var hon befann sig. Det är ett bevis för att någonting har hänt henne. För att komma vidare i utredningen behöver man nu än en gång prata med Key, Amy och Petra. Jag trodde att vi hade bestämt att de alla tre skulle vänta på oss, att de ville prata med oss så fort vi hade kommit till McKay. Vi väntade och väntade men de dök upp Vi förstod inte varför de undvek oss plötsligt När Bill och Diane kontakter motellet Där Keith, Amy och Petra tagit in kvällen innan Visar det sig att de redan checkat ut Och att i själva verket det är det tredje motellet Som de kom till med Kay Hej Keith, det här är Diane Harrison Vi undrar om det har blivit någon missförstånd Vi skulle väldigt gärna vilja prata med dig och med Amy och Petra. Så snart som möjligt. Ring mig. Vi lämnade massor av meddelanden på Keith. Telefonsvarare. Men han hörde inte av sig och vi hörde inte ett ord från dem. Sen hörde vi, fick vi kontakt med varandra dagen efter. Jag är ledsen att jag inte har av mig. Jag, jag, jag vet inte vad jag ska säga. Vi, vi, vi var helt enkelt tvungna att lämna McKay. Det var då han berättade att de hade lämnat stan, Men han ville ju inte uppge var de befann sig Bakgrunden till detta var att Keith, Amy och Petra säger sig ha blivit utsatta för hot. Men i mörka kostymer ska ha sökt upp dem på motellet och ett mörkbrunt fordon förföljt dem på motorvägen. Ni måste förstå, det, det var så jäkla obehagligt. Jag förstår om det låter märkligt men vi hade inget val. Vi kände oss inte säkra. Så vi, ja, vi bytte ut vår bil och stack därifrån. Och där tycks alla uppgifter om Amys bortförande från vingården Whispering Winds ta slut. En tidning publicerade hela historien i november 2001. En månad senare fungerade plötsligt inte Amys, Keiths eller Petras telefonnummer längre. Polisen skriver till slut avfallet som en bluff med motiveringen att de inblandade inte var samarbetsvilja. Ja, då började det gå rykten om polisutredningen. En massa märkliga bevis hade kommit fram i fallet. Ja, bevis som talar för att allting skulle ha varit en bluff. Mm. Det pratades ju om att vittnen skulle ha sett Amy McKay- redan dagen innan de påstod över bortförandet. Telefonsamtalet hade kunnat spåras- mellan vingården och ett hotell i McKay. Vissa påstod också att polisen hittat rester- efter förstörda strålkastare på gården. Men det allra märkligaste det var ju ändå att det började gå rykten om att det fanns en anteckningsbok eller dagbok som hade tillhört Petra Heller- Boken innehöll anteckningar med anknytning till Scientologikyrkan, den nyreligiösa rörelsen som skapades av science fiction-författaren L. Ron Hubbard på 1950-talet. En avhoppare från rörelsen berättar. För att Scientologikyrkans berättelse handlar om rymdvarelser som står i kontakt med människor och livet på vår planet det är en sektliknande verksamhet som genom kostsam kursverksamhet sägs hjälpa sina medlemmar till framgång. Genom att lyfta fram bortträngda minnen så ska man bli klar, alltså det vill säga lycklig. Rörelsen har länge varit framgångsrik i Hollywood med kända Scientologianhängare som till exempel Tom Cruise, Lisa Marie Presley och John Travolta. Men om man är kritisk, då ska man bli omskolad. Ofta med liknande metoder. Och som avhoppar så blir man förföljt, trakasserad, övervakad och smutskastad. Vingårdens namn, Whispering Wind, är dessutom namnet på den gård i USA där L. Ron Hubbard tillbringade sina sista dagar i livet. Journalister har vid flera tillfällen försökt undersöka fallet om bortförandet från Whispering Winds ytterligare men polisen kan varken bekräfta eller dementera alla de rykten om påstådda vittnesmål och eventuella fynd som ska ha gjorts. Materialet innehåller känsliga uppgifter knutna till personer som måste godkänna att det offentliggörs. Och så länge ingen lyckas få Keith, Amy och Petra att uttala sig vidare om händelsen kommer fallet aldrig få en lösning. Jag tänker bara, hur kan de här strålkastarna, mm. de här påstådda, förstörda strålkastarna Hur skulle de kunna ha någonting med det här fallet att göra? Skulle någon ha satt det här på gården för att lura någon? Och varför då? Om Amys bortförande och möter med utomjordingar enbart var ett utstuderat bedrägeri Vad var det då som motiverade Amy, Keith och Petra? Varför hittar man på och iscensätter en sådan historia? Och framförallt, var flydde de ifrån? Den enda information som fortfarande finns tillgänglig är ett Youtube-klipp från en nyhetssändning där en journalist gör sig lustig över vittnesmålen från Petra, Amy och Keith. Jag har sett Amy i front av mig på en bim av liten som blir kvarad av den livsgruven och i en väldigt stor sjuk. När ni filmade trädgården på vingården och Petra ser osäkert in i kameran hon flackar med blicken som om hon vet att journalisten inte kommer att tro henne. Do you believe in aliens or UFOs? I do now. I definitely do now. <laughs> I believe in it now because I've seen it and I know what I've saw. So it doesn't matter if we were all on hallucinogenic drugs and drinking that still wouldn't put Amy 800 kilometers away. We keep an open mind on everything and uh we are here to find the UFO conference is being held du har UFO i P3 utomjordiska berättelser inspirerade av verkligheten med mig, Moa Gammel en produktion av Sveriges Radiodrama i rollerna Sandra Medina Molly Nattli David Rangborg Ulf Nyström Jakob Eklund, Marie Rickardsson, Magnus Strandberg. Berättare Moa Gammel. Manus Lena Olmark. Regi Manuel Cobas. Ljuddesign Eduardo Rodriguez. Vignett Andreas Klerup. Om du vill veta mer om det verkliga fallet så hittar du UFO-podden i P3 på sociala medier. Petri-serie, Sviten. En ung kvinna påträffades död på Lydman Hotel i Stockholm. Vi fick ge oss en hel del sprit. När polisen kom till platsen. Hjärngänget. Och de kallade sig det. Så konstaterades det att kvinnan var livlös. Sexköp. Varför pratar du om sexköp? Jag ska berätta för dig. En mordgåta i åtta delar finns i appen Sveriges Radio Play eller där du hittar poddar.